Pastorul Întristat Un pastor tânăr, frumos la față, Plin de mâhnire, cu glas duios, Cânta din fluier, jos pe verdeață, Sub umbră deasă de pom stufos. De multe versuri spuse cu jale, Uimite toate sta împrejur, Râul oprise apa din cale, Vântul tăcuse din lin murmur, Cât colo turme de oi frumoase Se răspândise pe livejuni Și, ascultându-l, iarba uitase, Pătrunse toate de mila lui. Câinele numai, mai cu durere, Stând lângă dânsul, căta în jos Și ca să aducă lui mângâiere glas câteodată scotea milos. Eho ce zace de om departe, îl auzise din loc ascuns și cu suspinuri de greutate la toată vorba îi da răspuns. Viu lângă dânsul, pătruns de milă și cu blândețe îl întrebai. Tinere, spune-mi, nu-ți fie silă, ce foc! Ce chinuri, ce gânduri ai? Viața voastră necazurnare, e simplă, lină, fără dureri. Și în toată lumea, nicio suflare, ca voi, nu gustă multe plăceri. o natura vă este dată, câmpii și codrii vă o zâmbesc, vânturi și răuri vă o arată, cum curg de dulce, cum răcoresc. Soarele încă văo varsă lumină dulce, tot cu sânin, și cerul iarăși, milă și varsă spre fericire, vouă de plin. El cu suspinuri, atunci răspunse: Frate, se poate vrun muritor, oricât să naibă durere ascunse, fie pe scaun, fie păstor, orice viață supusă. Zace, sub patim grele, mult mai puțin. Soarta nu lasă un om în pace, cu mulțumire a fi de plin. Precum nu de vânt suflarea, nici către crânguri, nici pe câmpii. Așa nu înceată, nici tulburarea, de multe patimi către cei vii. Adevăr, slavă, cinste, putere sau bogăție, eu nu doresc. Acestea toate, drept o părere, drept nălucire le socotesc. Dar mai puternic, greu asupune orice simțire: simți pe amor, el, izvor dulce de întristăciune, les ne aprinde tu lor. Iubesc prea dulce o păstoriță, cu chip prea dulce, prea drăgălaș, pentru ea numai simți neputință. Pentru ea nu mai sunt pătimaș, De lângă mine ea când lipsește, Natura n-are nimic frumos, Sufletul tare mi se mâhnește, Orice privire e deprisos, Și drept aceea atânguire Fac să răsune fluierul meu, Lăsând și turma în năpustire, Vărsând și lacrimi din ochi mereu. Autor Vasile Cârlova Lectura Maia Martin